evo ova godina mjerena iz ove perspektive možemo slobodno reći vječnost dovele nas je kao i prošlih godina u toku velikog posta do ličnosti velike ličnosti naše crkve i jednog od ljudi koji su moćno ubjedljivo oštro i jasno Svojim životom potvrdili da je Bog, vječni Bog, u ličnosti svojega sina, jedinorodnoga, a primivši našu ljudsku prirodu, ostao prisutan i da to svoje prisustvo potvrđuje i na ovaj način to jest kroz živote svetitelja u svakom svetitelju, braću i sestre živi Bog mi učeni u crkvi učeni iz knjiga crkvenih, one koje smo bacili po kontejnerima evo prije neki dan na sjeveru naše crne gore kao da smo neko pleme pagansko rekoše nam da smo bacili sveta i sa svetih prestova u smeć i jedno od takvih Danas i jedan obnovljeni hram svetoga Đorđa, sveštenik nam reče da je i to evanđelje i putir sveti da su izvađeni iz smeća, jer taj hram svetog velikog učenika bio je pretvoren u mjestom za odbacivanje nepotrebno. Ali evo došle su vremena bolja Pokajanje projavljeno Tako da se to Evangelje Danas nalazi na časnoj trpezi Tamo gdje je I mjesto Sveti putir Na svetom žrtveniku Tamo gdje je I mjesto I u knjigama Govori se da u svetiteljima živi Bog sveta trojica da se sveti Bog, trisveti Bog useli u srce čovjeka i da tamo živi i takve ljude mi u crkvi slavimo pravo svetitelje i ta sila Božja projavljuje se kroz njihove živote kroz njihova čudesna sveta dijela svete živote mislimo na vrlinske živote nisu to nikakvi mađioničari to su sveti ljudi sastavljeni od svetih i blagodatnih vrlina nego mi navikli na strasti podigli ih na nivo zakona neprekršilog pravila zaboravili smo da može i drugačije da bude da ne moramo svi biti kao skotovi kao divlji veprovi kao raspaljeno životinje nego da možemo biti i svetitelji a da možemo to potvrđuju upravo oni ljudi koji su čistom pravoslavnom vjerom i životima koji su bili usklađeni sa tom vjerom postajali sve bogom posvećeni i kao takvi postali istočnici svetosti naravno ne po prirodi nego po blagodati i njihove liječi njihova dijela, njihovi spisi uključujući naravno i njihove mošti a i ne samo mošti nego i mjesta gdje su živjeli postaju izvori osvećenja prosvećenja i iscijeljenja jedan od velikih svetitelja naše crkve i naše pravoslavne vjere jeste svetitelj koga, nažalost, malo poznajemo. Kad kažemo malo poznajemo, mislimo i po imenu, a o njegovom dijelu danas rijetki, izuzetno rijetki ljudi mogu da govore prethodno ga upoznavši na pravi način. Ima pokušaja da mu se približi, Međutim, žalost većina njih je neuspješna. Dakle, radi se o imenu svetoga Grigorija, svetog orca, velikoga, kako ga njegova braća svetitelji nazivaju, budućeg arhijepiskopa Solumskog, i jednog od velikih učitelja i bogoslova tajno vidavca bogo vidavca i čudotvoraca svetoga pravoslavlja. I mi smo blagodarni crkvi što nas je ovakve primilo neznavene bogoslove rasijan što nas i dalje trpi što nas nije išćerala svezavši blagodatni bić i počela odreda svedati ga, nego nas i dalje trpi očekujući naše pokajanje. I evo to dugotrpljenje Božje rezultirao je ovim našim susretom sa Svetim Otcem Grigorijem. Jer sa njime, braće i sestre, ne možete da se sretnete bilo gdje. Ajde, probajte. Obidite sve velike adrese, sabirne centre. Obidite izvorišta mudrosti, znanja akademije nećete ga tamo sresti ni po imenu a u crkvi pravoslavnoj njemu danas pripada počasno mjesto govorimo o onim projavama u vremenu, u onom godišnjem bogoslužbenom ciklusu. On svoje mjesto na nebesima ima obezbijedjeno za uvijek. Ali crkva, želeći naše spasenje, ističe ga danas na vaselenskom nivou, jer druga nedelja velikoga posta, a možete zamisliti kako je to važan period i kako je to važno mjesto i skupa površina za reklamu. Ako bismo govorili o površinama koje se iznajmuju za reklamiranje ili terminima, udarnim televizijskim terminima za reklamiranje nekog i nečega, onda se tu, braći sestre, izdvajaju veliki novci radi ostvarivanja velik, velikih rezultata, jer tu se pažnje grabi i olovi. Možete zamisliti kako mjesto u crkvi pripada svetom ocu Grigoriju kad ona u periodu pojačane pažnje je veliki post je vrijeme pojačane izoštrene pažnje. Govorimo onima koji su ušli u crkst, oni koji nisu Tu ne možemo govoriti o pažnji. Tu je velika rasijanost do bolesti, do psihoza, neuroza i raznih drugih oblika psihičkih poremećaja. Tu ne možemo govoriti o pažnji koja je neophodna da bismo razgovarali u ovim operima i u ovom kontekstu. Dakle, u prostoru pojačane pažnje i u drugoj nedelji velikog posta crkva na vaseljinskom nivou ističe ličnost svetoga Grigorija Palame. I slobodno možemo reći i stati iza toga. Nećemo biti sami, svi će biti i uz nas, da svijest jednog čovjeka jedne porodice zajednice jednoga naroda govorimo o crkvenoj svijesti možemo oštro i jasno provjeriti i na taj način što ćemo pogledati da li to ima na današnji dan pažnje usmjerene na svetoga Grigorija ukoliko nam a koliko se to puta desilo nekoliko decenija unazad to se dešavalo svima možemo slobodno reći sam ono mučenika da je naš narod eh, dobar dio vremena provodio bez ikakve svijesti o svetom Grigoriju Palame znači, koliko je postova prošlo koliko drugih nedelja proticalo a da narod uopšte nije odrebovao u ritmu i u saglasju sa crkvom. A to znači i to potvrđuje da postoji oštra i jasna granica. U ovo naše vrijeme sve više se govori o granicama. Državnim, partijskim, političkim, ekonomskim i mnogim drugim. Na ovim našim prostorima, nažalost, vodilo se račune o granicama međa, pa su nekim glave odvjetale zato što ta granica nije bio ispoštovana i uopštena. Postoje mnoge granice, mnoga razgraničajenja. Međutim, postoji jedna granica. Se nama nekako, evo, neko smo vrijeme u crkvi, tromo, ali ipad prisutni, počeo otkrivati. A nije ni čudo više da ti se otkrije, jer toliko svetih evanđelja, toliko molitava... Toliko liturgija, toliko učitelja, toliko molitvenika, toliko suza i krvi da bi nam to postalo jasno, pa nije ni čudo što polako sviće i pored naše oljenosti Nemara i mnogih kontri koje dajemo u odnosu na pozive Božije ali eto, ipak otkriva se da postoji zaista granica koja provazi kroz srce i koja je vrlo oštra vrlo oštra granica i vrlo jasna govorimo o granicama carstva nebeskoga. Jer i ono, kao i druga carstva, ima svoje granice, oštre i jasne. Bogodatne granice, bogodatni grafikon. Neko od vas je bio u svetoj zemlji, pa Primijetuje koliko ona granica nova, kako je nekako neobična, oni zidovi koji odvajaju novo obnovljenu državu Izrael od onih drugih četvrti palestinskih i ovih i onih kvartova. Pa onako ide onaj zid, dosta nepravilno, sred grade, to su granice i to vrlo oštre i je vrlo jasne oni koji su posjetili svetu zemlju sigurno je da im je bilo skrenuto mislimo na pažnju da paze gdje se kreću jer određeni kvartovi svega par metara iza jesu kvartovi sa visokim rizikom jer prešli smo granicu a i granica carstva nebeskog mislimo na carstvo, blagodatno i kako postoji. I ovih dana, srijećujući se sa ljudima, a evo i na mjestu smo, pa se često srijećemo, polako shvatamo da zaista ona postoji da se proteže i ovim našim prostorima slava Bogu. I ovaj naš grad, i ova naša država, i čitav ovaj region, on jednim svojim dijelom pripada Carstvu Nebeskom. Ne pripada ni ovoj državi, mislimo na njene zemaljske narode, Oni koji stoje na čevu ove države i bilo koje druge države, ništa se ne pitaju u tom carosu. A postavlja se jedno pitanje, da li oni uopšte njemu pripadaju? Odgovor nećemo davati, ali pitanje postoji. Veliko pitanje. A jedan dio ovog naroda, istina mali, pripada tom carstvu. I u susretu sa njima, a žitelje tog carstva, nazivamo hrišćanima, sveti rod, carsko sveštenstvo, carska djeca, carstvenog oca. Mislim one hrišćane, ali pazite, ne na bijelo koje je hrišćane, nego one kojima je blagodat prošla kroz srce i oštro ih odvojila od carstva ovoga svijeta. Granica oštra i jasna. Oštra kao živet oštra i oštrija od promenog mača to je onaj mač u kome je gospod govorio u svetom evanđelu ostalo je zapisano da nije došao da donese mir nego mač i da odvoji Svetom Ivanđelu kaže se i najbliže da odvoji oce od djece, djecu od roditelja, brata od brata, ženu od muža, prijatelja od prijatelja, komšiju od komšije. To odvajanje, to je ono našto i danas najlazimo. Te granice, braći i sestre, one se protežu i ovim našim prostorima. I posmatrajući ljude, vidimo da zaista neki od njih pripadaju Carstvu nebeskom vidimo da između njih misimo na njihova srca na njihove duše na njihovu vjeru i na njihov život i na njihova tijela i djece povoga svijeta postoji poštra i Jasna granica, bogagodatna granica. I takvi ljudi, oni se ne razumiju, oni ne govore istim jezicima, oni ne dišu isti vazduh, oni nemaju isti put, oni nemaju istoga Boga. I srijeđujući se s ljudima iz našega naroda koji na žalost i na neki neobičan način i dalje misle još uvijek tvrde da pripadaju crkvi uspjevaju nekako da Umisle, da izmisle, da fantaziraju o nebeskom carstvu. Međutim, po projavama, po simptomima, po njihovom odnosu prema crkvi, prema svetiteljima, prema liturgiji, prema svetim tajnama, Prema postovima, prema jerarhiji crkve, prema episkopima, sveštenicima, prema svetim tajnama tijeo i krvi, prema terminima određenim za večeru carsku, za večeru tajnu, mi vidimo... Vrlo jasno da oni ne pripadaju tom carstvu. Jer upravo u svetoj liturgiji, braće i seste, onim velikim, moćnim vozglasom mi objavljujemo i to punim glasom da ulazimo, da se nalazimo u carstvu blagoslovenom carstvu oce i sina i svetog duha. Ušavši zakonito na dveri tog carstva. A dveri tog carstva jesu dveri crkve i onih svešteno radnji to jest sve te liturgije kroz koju ulazimo u carstvo. Ukoliko Ne živimo u skladu sa liturgijskim ritmom. Granica između nas i crkve je oštra i jasna. Blagodatno tvrda i vatrena. Tu granicu, broće i sestre, nismo odredili mi. To nije naša procjena da li neko pripada crkvi ili ne. Kako je neko pobožan, kako nije pobožan. To je granica koju je Bog odredio. Pritom na tim graničnim prelazima postoji širom otvorena vrata na koja može da uđe svako ko povjeruje i ko posluša A ko ne vjeruje, i naravno, ko nije kršten, u ime svetoga, to jest tri svetoga cara, u ime oca i sine i svetoga duha, ko nije kršten u crtvi njegovoj, on u to carstvo ne može ući. To su njegove riječi, to je izraz njegove sveštene volje. Niko ko nije kršten, braći i sestre, ne može ući u carstvo nebesko. Između njega i tog carstva postoji ambis, provalija, koja je premošćena blagodaću. A tu blagodat ili taj most iz mraka u svjetlost i smrti u život iz pada u sveštene duhovne visine imamo u crkvi. Pri tom, naš podnos prema crkvi mora biti jasan. Mora biti sa onim odnosom koji je prema crkvi imao sveti Grigorije Palama. Mora biti isti kao što je bio odnos svetoga save prema crkvi pravoslavnoj. Mora biti isti kao što je bio odnos svih svetitelja od apostola velikih i prvovrhovnih Petra i Pavla i svih drugih svetih apostola svetih mučenika učitelja svetih otaca sedam vaselenskih sabora koji su nam ostavili dogmatske staze evo je. Sveti simbol vjera. Naš odnos prema crkvi mora biti vakav. Naša vjera mora biti ovakva. Malo mi odstupimo sa ove skale. Mi ispadu smo iz crkve, braće i sest. Granica između nas i crkve jeste ova, vidite. Granica ovog simbola. Sve što je izvan njega ne pripada carstvu. A u to carstvo ulazimo svetim tajnama, krštenjem, miropomazanjem, prethodnom ispovijedivši ovakvu svetu, pravoslavnu, čistu, apostovsku vjeru. I svi pravoslavni hrišćani obavezni su da ovako vjeruju. Ovim simbolom vjere, kad provjerimo vjeru mnogih naših majki i otaca, a nažalost mnoge majke i očevi maltratiraju svoju djecu pagansštinom, paganskim odnosom, kad bismo snimili sve komentare nekim moćnim snimačem, onako ovdje ga aktiviramo, neku špilonsku spravu, Pa usisamo sve te komentare istisamo sve one misli koje Gospod čuje svaku misao svaku pomisao broči se se Gospod čuje se slušao jutros sa svetom evangeljom nježnjici iz onih loža, misli onih vožo znate ono ono pušenje tompus konjak i posmatranje što će da uradi, što će da govori, takav je odnos bio njihov odnos prema hrišćству. To je odnos onih što danas opšte sa crkvom iz debilnih fotela gledajući televiziju, pušeći, podrigujući i čitajući dnevne novine, komentarišući savremena zbivanja unutar crkve psujući sveštenike psujući na episkope sprdejući se sa svetim monaštvom i mnogo toga drugog što nije izgovoreno što je pomišljeno sve to gospod čuje kao što je jutro čuo šta pomišljaju književnici fariseji Prvo sveštenici, ništa nisu izgovorili. Ovaj kaže, na Boga ko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga. Nisu izgovorili, nego pomislili, unutar sebe rekli, a Gospod odgovara na pomisao. Kad bi smo braćali se s tim snimačom, izvukli iz naših umova, Naravno, pokupivši ono što izvazi iz srca, bovesnog, prljavog srca, a mnogo toga izvazi na usta, pokupivši sve one psovke koje su upućene na gospodu, na koje srpski navodite kako navikeo, i zbog čega će mnogo da postrada, već strada, ali će još da strada, i još težo ako se ne pokaje. Sve one psovke koje su upućene na presvetu bogorodicu a Gine se braće i sestre zbog doglatske greške u odnosu na majku Božju a kamovi zbog psovke predanje crpe uči kopsuje psuje majku Božju ta je, kako bi se to rekao, ugasio ugasio i on ugasio i ta porodica tu više loze nema tu ako bude potom se bit još dva tri koljena da svi vide kako prolaze čeljad Oni koji psuju onu koja je rodile spasitelje. Da svi vide djecu kako rastu. Sa pečatom na čelu. Kroz razne nesreće i nevolje. Tragedije. Dva, tri koljena i kraj. To se gasi. Nema tu više kuće na prodaju. Kao što su mnoge kuće danas. Na prodaju. Sve psovke, na svetitelje, na sunca, na zemlju, na majke, na ove. Sve pomisli grbne, ružne, hurne, sve one komentara osoljene demonskom solju, začinjene iz demonskih kuhinja, Cvalona učenje, iskrivljena, bogesna, jeretička, paganska. I danas imate potpuno paganske atmosfere u mnogim domaćinstvima. Gori tamo kandilo, ima ikona, ali samo da bi stvar bila još grđa. Veze sa crkvom nema. Danas posebno džavu uživa u tim našim slavama. Navede domaćina, rašarafiga, Nauči ga i onda on slavi po demonskom modelu svetitelja kome se na taj način izruguje. I sve to, braći i sestre, kad bi se izvuklo taj snimač, kad bi sve to sabrao i kad bi smo mi to pustili, onako sve sjedinjeno, to bi, braći i sestre, bio zvuk pakla. To bi bio najškrgod zuba. To bi bilo na briska koju će naslediti svi oni koji tako govore, koji tako misle, koji tako vjeruju. Posljedica svega toga je vječna muka. Em vječna, dakle bez kraja, em neopisivo. a sve to danas u ovim našim naizvod komfortnim uslovima sa raznim muzičkim pozadinama sve to rastvoreno i sve to negdje duboko živi na dnu naših duša, umova srdaca i hrani se braće i sve sve u tami i jede nam života za razliku od nas koji koji kojima kojim je potreban snimač gospod sveto slušao sveto čuje i granicu poruči kako si ušao ovamo prijatelju Pita gospodu moj priči onoga što je pokušao da uđe u prostor carstva koji je pokušao da sjene za carsku trpezu, prlja u odeždama ovoga svijeta. U odeždama ovoga svijeta, braći se ne možeš da sjediš za trpezom sa gospodom. To što ti svijet nudi, aplaudira, te razne revije, blicanje, Sveto to, se i sese, ne može da uđe u dvoranu gospodnju. I sa tim haljinama ne možeš da sjediš sa gospodom za trpezom. I znate u onoj evanđeljskoj priči, jednoga je gospod puštio da uđe da bi svima drugima objasnio, da bi sve druge upozorio i poučio kako završava takva drskost. Ako si ušao vamo prijatelju? Takav. A on očuta. A gospod ne očuta, nego reče slugama svojim, svetim angelima. Svežite mu ruke i noge i izbacite ga. Bacite ga u tamo najkrenju, tamo gdje je oganj neugasivi i crv koji neumire. I crv koji Mnogi braći i sese iz našega roda pokušali su tako sa crkvom da opšte, oholom, drskom, nasilnički, jeretički i po nekim svojim pravilima i običajima. Kogod je pokušao na takav način da se približi prljav, Bio je svezan i bačen, izvan granica carstva, iako je kreštenjem bio uveden. Dato mu je da uđe, obuđen je, milopomazan međutim, on nije ispoštovao, on životom svoju vjeru nije potvrdio i očuvao. Uzavu od nama, braći i sestre, pravoslavna tradicija. Mi smo po tradiciji pravoslavni narod. Međutim, zabrinjavajuće je koliko su se granice carstva nebeskog povukve, jasne i oštre, jasno povučene. Iz mnogih domova ta granica se povukla, povukva se sa prababom, povukle se sa prađedom koji je nekad bio slrštenik, ili pobožan, molitven i poslušan crkvi. Međutim, to nije garancija za njegovoga sina, da ne kažemo unuka ili pravnuka, već sin, unuk i pravnuka, mogu da budu daleko izvan carstva i sa one strane blagodatnog Međaš. Danas kad posmatramo narod, vjeru naroda, primjećujemo braće i sestre da su te granice povučene i da je zaista malo stado onih Hristo ljubivih i Hristu odanih. Čeda, sa crkvenom svješću zašto ovo govorimo zato što se pojavljuje sve više vidimo da i mnogi od vas imaju muku, imaju problem a nije to mali problem pogotovo za neutrzenog može da bude i šteta od toga i sableza da od strane najbližih recimo i po krvnom srotsku od strane najbližih, mislimo, prijateljima, kolegama, uopšte okruženju naše najlazimo na veliko nerazumijevanje. Mada i više od toga nije samo nerazumijevanje, nego i protivljenje i neko nametanje neke sumnjive svijesti. Jer kako kažu Naše braća i sese koji se bore i kojima je blamen blagodati prošao kroz srce i koji ne okreću veđa neprijatelju, nego licem okrenuti ka njemu, ne želeći da ispuste mogućnost i da iskorače izvan granice, primjećuju da na njihovo interesovanje ili pripadnost nebeskom carstvu koje se projavljuje i sagledava u crkvenom načinu života, jer to carstvo ima svoj ritam, braće i sese, ima svoje pravila. Kako ćete poznati čoveka koji pripada tom carstvu? Ako se može govoriti o spoljašnjim projevama, naravno, one nisu udučujuće, može čovek i tu da izne vjeri spolja da bude odan, a srcem da bude na lošem putu, kao što je bio slučaj sa bolesnim farisejom. Ali ako govorimo o spoljašnjim projavama, govorit ćemo o praćenju liturgijskog, nazovimo ga liturgijskog ritma. Onaj ko dan gospodnji poštuje kao svoj dan, mislimo na nedeljnu liturgiju, on je već, braće i sestre, zašao u oblast Carstva Nebeskog. A onaj ko ne može svoj život da zamisli bez božanstvene liturgije, to je pripadnik nebeskog carstva. Nemu život bez liturgije, a liturgija jeste otvoreno carstvo, jeste svjetlost tog carstva koja se izviva ovdje na zemlji, a liturgija jeste sila koja nas odvaja od ovoga svijeta, Oštro je jasno, bez obzira šta se u svijetu dešava, mi nismo do ovoga svijetu u tom slučaju. Mi živimo u drugom prostoru, u carstvu nebeskom, u carstvu gdje gospod caruje, gdje nema izmjena, gdje nema ni sijenke promjene, nego je čista i vječna svjetlost. Za takvog čovjeka možemo reći, da pripada tom carstvu i možemo ga nazvati u punom smislu hrišćaninom a onaj koji ima neku svoju verziju svoj odnos prema vjeri imate te da kažemo šetače usamljene koji tako negdje vidite ih negdje u nekom čošku ponekad na neki način posle određenog vremena nije on ušao u carstvu On se kreće, on luta izvan granica. To ne znači da je on odbačen, ne. I tako ga gospod priziva. I to njegovo približavanje. I jeste posledica volje Bože da uđe. Ali da bi ušao, on mora poslušati. On mora ući na ona vrata koja je Bog otvorila. Čuli smo jutro svetog apostola Pavla koji govori o skiniji koju je postavio gospod, a ne čovjek znate koju je postavio pravoslavnu crkvu i ovu našu crkvu u ovom našem manastiju nije čovjek braći i sestri to je skinija koju je postavio gospod a ne čovjek i mi Pokušavajući da nađemo Novi način Nova vrata Mi ignorišemo Boga Mi ignorišemo dar Mi ignorišemo mogućnost Mi ignorišemo vječnost Mi, braće i sestre Sebe ignorišemo I svoju vječnost I svoje praženstvo Odbacujemo na taj način Tražeći novi progres Koliko ima ljudi a i mi smo među njima. Sve je tu otvoreno, crkva, gospod je postavio i u njoj sve savršeno funkcioniša. Liturgiju služimo, braći i sestre, na prvu, Znate, kad ste vidjeli svešnika da sa tinjavicom provjerava ima li napona na u crkvi tog dana? Kad ste vidjeli da negdje liturgija da se prekine capšta bi nestade struju? Nema, braćo i to je nemoguće. Na prvo aktiviramo sistem. Jedan od ruskih jeromonaha, kaže mu u jednom šaljivom tonu, ali je dobro da povuče istinu, pa kaže za srpske sveštenike, kaže jednom od naših jeromonaha, kaže, oče, ja da bih odslužio ovi turim dvupi ja moram da iščitam čitalo pravilo ili takozvani kanon za služenje liturgije. Da budem na svim bogosluženjima, da iščitam lično pravilo, a za sve to treba nekoliko časova da budem ispovijedljen i tek onda služim svetu liturgiju. Kaže, a srpski sveštenut on nije govorio da bi naprotiv njemu se dopala ta neposrednost koju, nažalost, mi često zloupotrebljavamo, ali on to sagleda sa dobre pozitivne strane, govoreći o mogućnostima koje imamo u crkvi. A srpski sveštenik, srpski baćuška, on prosto priđe, kaže, blagoslovi gospode, prekrsti se i kaže, blagosloveno carstvo oca i sine i svetoga duha sadaju i u vjekove vjekova i narod kaže amin počela je liturgije. ista ona koju služi i onaj ruski ili svetogorski jeromonah ili svešnik koji se premao naravno taj njegov trud gospod da cijeni Ali crkva ne zavisi od njegovog truda. Ista je liturgija koju služi i onaj prvi, i ovaj drugi, pomjerujem ovoga svijeta, manje pripremen. Ali crkvi to ne smeta. Na prvu aktiviramo sistem, blagodatni sistem. E to je, braći, sve se gospodo bezbjedio, postavljajući svoju skiniju, i ovaj naš manastir, i svi pravoslavni hramove, bez obzira koji episkop je postavio kamen Temedas, bez obzira koje porodice, koja plemena su se tu to trudile i uvagale svoja novčana sredstva ili ovo ili ono, sve to dobro, sve je to naš prinos, sve je to važno i treba da se pamti i poštuje. Ali ako mi zaboravimo da je tu skiniju postavio gospod, da smo mi tražili sa nebesa blagoslov i blagodat, da to bude hram na kome ćemo primositi beskrnu žrtvu, u kome ćemo se krštavati, miro pomazivati, pričešćivati, liječiti, spasavati, duhovno rukovodjeni od strane Svetitelja Boži, napajani Svetim Evanđeljem, učeni crkvom, onda smo mi promašili, onda smo mi pogriješili, onda je nama prisusto tog hrama ne na blagoslov, nego na sud ili osudu. I koliko nas vraći se i pored svih tih uslova traži neka druga vrata. Evo povedajte ovaj grad. Da ne idemo dalje. Tu smo, njegovi smo, sa njim ćemo ili blagosloveni biti, ili ćemo sa njim propastiti. Ima hramove. I šta sad još hvala? Gospod je postavio skiniju, u njoj sve radi nas ljudi i radi našeg spasenja i mi opet tražimo nešto drugo. Evo, povedajte. Zidanje. Zida se, zida se, zida se, zida se. Niko hramove ne zida. Zida ko? Zida crkva, zida narod. A zna i crpe narod s kakom mukom se hramovi zidaju. A zgrade, kule od karata, koje će sutra sve da lete, kad se zemlja bude pomjerala i kad se sile nebeske pokrenu, zida se, zida se, zida se. Kao da nam nije dovoljno ovo, kao da skinija koju je Gospod postavio, nije dovoljno komotna, nije dovoljno široka, kao da nema dovoljno mjesta kao da nije ukusno, kao da nije blagosloveno, kao da nešto nedostaje. A nije, braći i sestri, sve je tu i ima ga u izobilju, nego se radi o granici. Granica postoji oštra i jasna. Oni koji su prepoznali skin i u bogom postavljeno. Nedelju dovaze u hram, nemaju dilemu. Život upravljaju po ritmu liturgijskom. Nedelja, pogomi i vreme, praznik određuje obaveze. Kao i naš narod u drevnim sveštenim vremenima tako i danas, slava Bogu ima ljudi koji se okreću oko praznika jer to su te vertikali njihovog carstva to su te projave nebeske svetlosti vaskrsenje preobraženje rođenje gospodnje praznici presvete bogorodice praznici naših velikih svetitelja praznik našega svetoga save to su braćovi i sestre važni punktovi u vremenu i oni određuju našo kretanje Ako je Savin dan pred nama, da se mi u odnosu na njega organizujemo, ako je u toku post, onda je post, bez obzira da li je mart, april, februar, decembar, veliki post je u toku. Ako smo u velikom postu u drugoj nedelji, onda se srijećemo sa svetim Grigorijem. Nemoguće je biti u carstvu oca i sina i svetoga duha, nemoguće je biti u pravoslavnoj crkvi. Bratite pažnju, jer je oštro i jasno. Ne može biti oštro i jasnije. A da se ne sretneš sa svetim palamom, nisi li se sreo, budi siguran, lutaš. Ma kako lutam, pa znaš li ti, ja već ovo, ja ono, ja sa vladikama, ja sa sveštenicima, ja bio u Jerusalimu, ja... sve si to ispromašivao. I sve ti je to na sud na osudu. Vozio si po nekoj svojoj mapi, neposlušan, drsko, nisi pitao i svo vrijeme skitaš. A da smo pažljivo slušali, da smo bili strpljivi i kroz zveri poslušanja ušli u prostor crkve, sreli bi se, braći i sest, sa Palamom, prošlo nedelje, Bili smo u toržestvu pravoslavlja. Prošla nedelja je bila nedelja pobjede pravoslavlja. I sva djeca crkve, svi žitelji Carstva Nebeslov imali su praznik, praznovanje, toržestvo. Za koje djeca ovoga svijeta, zamislite, nisu ni čuli. Danas imate redom domaćine. Uzmite blagodatni mači i krenite i začudit se koliko će ljudi biti odvojeno jer pazite blagodatni mač on poznaje srca vi ćete krenuti i reći a to je on, znam ga je ja odavno ne, ode desno od njega ostavi ga, pa kako? pa on je bio pobožan, pa znam ga ja ovo ono blagodat čuti i sječe pored njega, ostavi ga Dvoje će biti u postelji zamislite jedno će se uzeti posjećej i odvoji ih. jedno će se uzeti drugo će se odvojiti u porodicama braće i sestre blagodatni majka one gleda kojega koga rodio koje tu kome otac majka on ide ko srce znate, to je to su strašne božje riječi božja volja neumoljiva, odvojiće. U manastirima, mi mislimo u manastiri, je brat i jed, er, znate, neće to sve da se spasi, znate. Blagodatni mač, odvajaće. Ma već to odvojeno, znate, već je odvojeno, nebo na konačnom smislu, kad se bude odvajalo žito od kukolja. Sve će biti odvojeno, brati i sve. Oštro i jasno, Tu nema priče, tu nema ubjeđivanja. To je blagodat, to je Božja energija. To Bog po srcima dijeli. Zato već sad treba da provjeravamo svoju vjeru crkvenim mjerilima. Pustimo to, braći i sese, što se nama čini. Nama svašto pada na pamet. Naš um i naše obukavo srce, dok se duhom svetim ne preobraze, ne očiste. To su nam najveći neprijatelji. Znate li odakle dolaze smrtonosni ubodi? Iznutra. Čovjeka iz srca nož ubija, iz uma pada. Naravno, da impuls je došao ne od čovjeka, jer čovjek je bit će Bogom stvorenim, nego od demona. Ali demon preko nas, odvojivši nas od vjere, uvevši nas, uvevši nas u prostor ulaži i obmane, samim tim i u prostor grijeha, ubija nas našim rukama. Zato ne treba vjerovati sebi. Ti misliš da si pobožan. Ti misliš da si u vrlini. Tebi se čini da stvari stoje tako i tako. sveti Svetioci kaže... Kažu, molim te, uzmi sve drugo, samo nemoj po toj mapi da ideš. To je najgora mapa. Čovjek sam ne može, braći i Čovjek treba da se preda crkvi, treba blagodati se, blago da se preda. Ali vidite, mogu ja da govorim blagodati, e sad da me vodiš tamo, sad da me vodiš ovamo, ja bi da bude ovako, ja bi da bude ovako, da ovi bude ovakvi na Ne to, braći i sest, to ludilo. Smiri se Prati ritam crkve Nemoj da paničiš Bog je si na zemlju Bog je postao čovjek Uza je tvoju prirodu I danas je sa njom Duh Sveti živi u crkvi Svuda je Sve ispunjava Brzo rešava stvari I čemu panika? Čemu strah? Sumnja? nego prati ritam crkve, a on je vraćao i se konstantan, intenzivan. Nema dana, a da je u pražnjem prostoru. Sve je ispunjeno. A u ovim zonama, da kažemo nedeljnim, imamo jasno usmjerenje, pogotovo u toku velikog posta. Čega da se držimo i oko čega pažnjom, da se savijamo i okupljamo. Da ne budemo sami, nego i kao večeras, I kao u svetim sabranjima, da se sabiram, je onda blagodat djeluje lakše, brže i dublje zahvata čovjeka, jer zajednica razbija one zidove egoizma. I te zajednice liturgijskog karaktera, to su, braće i sestve, žitelji carstva nebeskog istina Naš život u crkvi za vremena je vojujući po karakteru, a to znači da ako ne budemo pratili signale vojnog vođa, ako ne budemo pratili glas pastira, i ako ne budemo u učanju crkve, mi ćemo ispasti stok stad. Ili kroz jeresi, ili kroz nemar ili kroz preles ili kroz vjenost ili kroz neku od drugih ubitačnih strasti i smrtnih grehova Sveti Grigorije Palama u besedi na nedelju pravoslavlja to je dakle nedelja koja je ovoj u kojoj se njegovo ime slavi govori o povezanosti vrvinskog života i vjera. Ukoliko čovjek živi u grijehu, ili ukoliko jedna zajednica živi u grijehu, a naša zajednica živi u grijesima, braći ses, i to u teškim i smrtnim grijesima, treba da znate da je dobar dio našeg naroda teško pogriješio teškim grijesima dobar dio našeg naroda mislimo na naše pretke je teško sagriješio u odnosu prema crtvi mnogo teško braći i sestri a vrlo mali broj njih je primio pokajanje i svi oni žive iza granice carstva u teškim grijesima pod pritiskom takve atmosfere i njihovi potomci su griješili mnogo našega naroda nalazi se u teškim takozvanim smrtnim grijesima život u grijehu ne dozvoljava da se čisto vjeruje po učenju naše crkve dok je god čovjek u grijehu bez pokajanja on ne može čisto da vjeruje danas postoje određeni trendovi Oni su po namjeri dobri, ali po ozbiljnosti i dubini e, procjene, odnosno analize, problema, površnje i vakomislenje. E, postoje namjere, pa u neku ruku i projekti, da se narod prosveti, tako što će mu se tačna informacija dodati. Međutim, praksa potvrđuje... I drevno iskustvo crkve i svetih otaca Da čovjek, ako ne promijeni svoj način života Ne može da primi čistu vjeru To je nespojivo Čista vjera i nečist život Ne Nespojivo Kao projeva tog zakona govori to da dobar dio našeg naroda, iako mnogo toga zna, sad dolezimo do uzroka, otkud to da je jedan narod koji je po tradiciji pravoslavar, koji za razliku od mnogih drugih naroda, mnogo toga zna, mnogo toga ima, i to tako duboko utkano, da i ovo naše bezumno i obrihovljeno vrijeme te tradicije ne može da srši. Konkretno Govorimo o slavu, govorimo o našim svetinjama i određenim kuktovima koji još uvijek žive u našem narodu. Kako to da jedan takav narod ne poima i ne prima one suštinske vrijednosti pravoslavne vjere? Imate pravilo. Pošto je sveca, pošto je slavu. Imate pravilo, pošluje i vjeru, on zbori, jer oni zbore da su pravoslavni. A isti taj čovjek, najveću vrijednost pravoslavne vjere ili crkve, govorimo o svetotajinskom životu, konkretno o svetoj liturgiji, i redovnom učestvovanju u tajanstvenoj trpezi, tajnoj večeri, da učenje crkve, Mislimo, naučanje svetitelja koje poštuje, koje je izraženo, braćo i sestveno, oštro i jasno definisano. Ne samo što ne prima, nego ga smatra bolesno. Imate primjere, to vi znate, imate probleme, u njima se nalazite. Da kad krenete na svetu liturgiju, da doživljavate pritisak od onoga koji sebe smatra pobožnjim ili po vjeri pravoslavnom. To je antinomija. Govori za sebe da je pravoslavan, a protivi se svetoj liturgiji. Govori za sebe da vjeruje, a protivi se učenju apostolskom i učenju Božijem. Protivi se riječi Božijoj. Neka samo što se protivi, nego i huli na istinu. Hulina pravile crkve, hulina pos Danas, onaj ko poštuje post srijedom i petkom, on pretjeruje, braći i sest. Onaj ko posti veliki post i sve velike postove, on pretjeruje. Oko njega se skupeju žitelji ne Božijeg carstva, nego carstva svijeta. I na razne načine, i na fer i nefer, Načine pokušavaju da ga odvoje, da ga vrate. To što puši, to nikoga ne ne, ne sablažnjava. To što koristi marihuanu, to što je narkoman, to što je pijanica, to što je bludnik ili bludnica, danas se roditelji uopšte ne brinu, kad im se im rastačuje svoju mladost, mijenjajuće djevojke nego je tata zadovoljan njime. Brao ti ga, sin. A sin mu umira, znate, umira. Rastače svoju mladost. On će tako, ako nastavi još koju godinu i ulazi u drugu fazu, razvojnu fazu grijeha, ili će potpuno da se raspadne, ili će da se ubije, iznenada, ga neće biti u sobi, bit će dolje na haubi automobila, tatinog, je će iz tatinog pištolja da se prosvira ili neko drugo, a to je neminovna posljedica griha. To nas ne brine, a kad on isti, pogođen strijelom blagodati, počne da se budi, da se otima, da se bori, da napušta carstvo tamo i ulazi u carstvo blagodati, onda skaču na njeg. Što će ti krst, što će ti ikona, što ćeš pa jesi bio, prošlo godine u crkvu, se li postio na veliki petak, kako se to pričešte, to se kod nas nikad nije radilo, zamislite. Jer imate danas pravila gde se ljudi nikad pričestili, nisu. a Znate, ljudi, ljude pri, pri, pri kraju života su nikad se pričestili, nisu okršeni kao djece. To se kod nas kaže nikad radilo nije. Evo, recimo, po nekim našim selima, Znate kakva je to atmosfera? Tu što Gospod kaže, nema što da tražiš. Vjerujte, tu nema što da tražiš. Tu jedino potresi noge, idi kući. Tamo nema što, oni te neće primiti. Zašto? Zato što kod njih riječ evanđelska nema mjesta. Oni Hrista, braće i seste, ne primaju. Zvuči tvrdo, ali vjerujte da je tako. E, šta znači ne primaju Hriste? Ne primaju njegovu volju. Ne primaju njegovu učenje, Ne primaju njegove apostole. Ne primaju. Šta ne primaju? Nisu nikad ni čuli za svetovi igorije. Pa vam oni ja Ko je taj mi nikad čuli za njega nismo. Nikad se on kod nas nije slavio. Znate. I za njega da ne kažemo za mnoge druge svetite. Nikad mi nismo čuli za njega. Makni ga ne treba nam ništa. Znate. Za svetitelje Bože, za one koji su čitav svoj život predali u ruke Božije. Svoju krv izlivali za njega. Ovo govorimo e, zato što je vrijeme i došlo je dan da se sjetimo granica carstva Božijeg Da se sjetimo učenje naših svetih otaca i svetoga Grigorija Palame, jer on je posebno podvlačio blagodatnu zonu i blagodatne granice, govoreći da Carstvu Nebeskom pripada i može da pripada samo onaj koji je primio blagodat. A blagodat je to da kažemo opet i opet i mnogo puta, energija Božija. Onaj u koga je ušla energija Božija, on pripada Bogu. Ko je Bogu? Ovom Bogu. Bogu Otaca, Bogu Svetih Apostola, Bogu Svetoga Save, Svetoga Grigorija Palama, Svetoga Agatona, svetoga Gerasima Jordanskog koga sutra slavim i svih svetih mučenika i svih svetih otaca i matera tom Bogu pripada i u zajednici je sa svima njima i ta zajednica ljudi i angela spojeni, majke Božije pokrivenih pripada Carstvu Svete Trojice. To je ono što nazivamo crkvom živim. To je živa vjera. Ono, braći i sestre, što je izvan, to je sve ono što pokušava da se nametne i što pokušava vrlo agresivno Lukavo i nisko Da nas odvoji od crkve Zato treba biti jasan A zašto da ne i oštar Postoji granica I postoje vrata Ukoliko hoćemo Da budemo žitelji carstva nebeskog Priđimo, braći i sestre Vjerom pravoslavnom Uđimo na vrata, svetih hramova, uđimo na vrijeme i u vremenu u kome se služi gospodu, sveta služba. Uđimo na nedjeljne dane, gospodnje dane, Ne nemojmo da lutamo. Nedelja je danje gospodnji, carstva nebeskog sinci, I tamo si. Prisutan si, A tamo su tvoja braća, tvoje sestre. Bolesni, ali i sjeliće se, vape, vjeruju. Kako vjeruju? Tačno vjeruju. Kako ispovijedaju vjeru? Saglasno, zajedno, jednim ustima, jednim srcem. Jedna od sestara, bolesnih, teško bolesnih, koja je kritična u smislu pripadnosti, jer je došla na liturgiju, a navikla na pobožnost, na koju smo se i mi, nažalost, mnogi navikli, nepravoslavnu pobožnost, vjeruj kako oćeš, ali znaj, to s pravoslavnim veze nema, lajko ko oćeš, ali to molitva nije, to pjesma nije, to je laveš, To je cvilež, to je roptanje, to je groptanje. To je nešto što prethodi škrgutu, plaču, urliku. Ako nećeš da pjevaš, onda laj ili psuj sa demonima u vremenu, a onda ćeš i vječno sa njima plakati. A ovako braće i sestre vjeruju saglasno jednim ustima i jednim srcem ispovijedaju vjeru djeca crkve i jedno se stara baš tu u hramu kad je počelo sabornu ispovjedanje vjere zato ono kad sav narod ispovijeda simbol vjera. potvrđujemo našu vjeru kako vjeru jem nisam tu Došao bez glave, nisam tu došao bez dokumenata, nisam došao bez identiteta. Znate kako je jadno kad je čovjek u hramu, pa bleji, pa gleda, pa nema pojma. E, jadno je, ali može da bude bolje i da će Bog i biva bolje, ali je jadno je kad nemaš formulu, kad nemaš lozinku, kad nemaš vjeru. A oni koji su naučeni crkvom i usklađeni, sa vjerom blagodatnom, oni ispovijedaju ovaj simbol. Vjeruje u jednog Boga Otca Svodržitelja. I ono što slidi. I ova sestra nesprvna kad je čula da svi jednoglesno ispovijedaju, znate što je pomislila? Da je u pitanju neka sekta. i napuštile hram i ne dolazi. Da će Bog i moli se crkva da se ona vrati. A ako se ne vrati, brađe i sestre, ona carstva Božijeg gledati neće. Zato i mi ne gubimo vrijeme, trudimo se da očistimo svoja srca od grijeha pokajanjem, ispovješću i spasonosnom tugom, to jest spasonosnim plačom srca. Ispovjedimo svoje grijehe i borimo se protiv grehovnih zakona koji vladaju u nama i koji vladaju oko nas, to jest u svijetu u kome živimo, ali nismo od ovoga svijeta, makar po prizvanju, iako mnogi od nas i dalje žive po pravilima ovoga svijeta. Dovoljno ti je da slušaš muziku ovoga svijeta, zakačen si i to je vrlo opasno. Dovoljno ti je da se nasvađuješ istom nasledom kao što se nasvađuje sin ovoga svijeta. I to je kritično, braće i sest, vjerujte To je mnogo opasno. Jer sin nebeskoga oca ne može da se nasvađuje nasladama onih koje đavo rodinu. Imate, znate, gospod kaže nekim ljudima, a i danas vi ste djeca džavolja, vama je otac, đavo. Pazite, bez uvrede, to gospod kaže i mnogima danas, ali neće da ga čuju, a čuće ga na dan strašnog suda, govori Vi ste džavolja, djeca. E ne može sin Oca Nebeskoga da gleda isti program sa sinom džavoljim. Ne mogu da sjede za istim stolom. Ne mogu da se zabavljaju na isti način. Ne mogu da se tješe istim utjeham. To je nedopustivo, braći i sest. Zato kad god vidimo... Onoga koji najizgled pada crkvi, kako se šunja, kako tajno izlazi. A što tajno, to se sve vidi. A to se sve zna, možda čovjek nije vidio, ali on se vidjeti prije ili kasnije. Ništa što je tajno, neće ostati tajno, postaće javno. Bježi na neke tajne, ulaze da se na malo dima, da povuče nešto tajno. Da odgleda nešto na brzinu, jadno i bijedno. Pored takve trpeze mi tražimo otpatke. Da bismo mogli da primimo vjeru po učenju Svetog Grigorija, treba čisto da živimo. Posredica borbe protiv grijeha jeste stvaranje mogućnosti da blagodat djeluju srcu. Svaka stras protiv koje ustanemo, braći i sestre, koju podvigom posta, molitve i uopšte ispravnog duhovnog života raslabimo i uz Božju pomoć iskorijenimo, otvara prostor da blagodat uđe unutra. A sa blagodat ću istina, sa blagodat ću novi horizont. Koji horizont? Horizont nebeskog carstva. Po pravilu ljudi koji oslobađaju svoje srce, oni se sve više povlače u unutrašnjo svoga bijeća. Za razliku od onih koji žive grehovno, koji stalno traže neko draženje. Danas ga uvijek imaju svi. Svi mogu da se brzo uključe kroz internet, kroz medije. Telefone, razne mobilne računare. I eto ti, već si izašao. A strasti ne samo da žive, nego sve goje, šire, šire, šire. I čovjek je izbašen iz svojega stana. Njega više uopšte nema. Uđite u srce takvog čovjeka. Kad kažemo u srce, uđite u dubinu njegovog bića. Njega tamo uopšte nema. On je rasijan po svijetu. On sam, pokušajte da ga vedete u njegovo srce, on tamo ne može da živi. Probajte tako u čovjeka da zatvorite kelviju, ili, kako kaže Sveti Jefrem Sirim, probajte da ga zaključaš u hramu. On, on će početi da vrišti, da kuka, da udara u vrata hramu. On ne može da izdrži. A kad se oslobađamo od strasti, blagodat ulazi i organizuje novi život i daje nove mogućnosti, nova viđenje, nova iskustva, novi život. Otvara se carstvo nebesko unutra u nama. Jer je Gospod tako rekao, carstvo nebesko je unutra u vama. Da bismo ga osjetili, braći i sestre, Naša vjera mora biti živa, to je su sklađena sa svetim, čestitijim životom, vrlinskim, evanđelskim, a naša dijela, dobra dijela moraju biti u skladu sa vjerom. Jer samo takva vjera i samo takva dijela, odnosno njihova kombinacija, jesu spasonosni, jesu Bogu ugodni, a nama na korist i na vječno blaženstvo. Dakle, ako hoćemo da primimo vjeru, onda moramo i živote da mijenjamo. Kako ćemo ih mijenjati, na koji način, kojim sredstvima i čijom silom, svemu tome će nas crkva naučiti, svemu tome će nas oci naučiti. Među njima posebno mjestvo o daru učiteljstva, jer to je poseban dar Duha Svetoga, Duh Sveti daje različite darove, jedan poseban dar je dar učiteljstva, jese Sveti Grigorije Palama, kao jedan od izuzetnih predstavnika pravoslavnog učenja ili, ako hoćete, pravoslavne psihoterapije svetogorskog, odnosno svetotačkog Tipa. Eto, neke bi Gospod dao da i mi molitvama Svetoga Otca i svih Svetih Otaca ozbiljno doživimo ovo vrijeme koje nam je dato, da prepoznamo mogućnosti koje nam se nude kroz našu vjeru pravoslavnu, koju svabo poznajemo, braći i sestra, ili pogrešno razumijemo. Da se uskladimo sa doživljajem Otaca, sa vjerom Otaca, po mjeri naših snaga i sa njihovim svetim životima. Da se uskladimo sa ritmom crkve, da izađemo iz bovesne, razarajuće aritmije koja ruši naše živote i da primimo život od životodavca, Boga našeg, Gospoda Isusa Hrista, koga sa Otcem i Duhom Svetim poštujmo zajedno sa svime svetima u Svetoj Crkvi Pravoslavnoj. Amin Bože. Amin. Amin.